Söderarmsvägen. Nu skriver jag det hela från en skyddad plats. Men det är just det som är grejen. Jag existerar inte längre. Jag gömmer mig. Jag har under många år funderat på hur jag ska dölja mina spår, till den grad att jag har gått till absolut överdrift, till den grad att det inte finns någon återvändo. Det värsta av allt var att jag var helt ensam. Jag minns inte hur det började men jag kommer säkert att glömma hur det hela sluttade eftersom jag lever det liv jag skapade just nu. Jag försökte ta reda på om jag hade något, någon kvar efter alla dessa år, och till slut förstod jag, det fanns ingen längre. Det var snarare än Komplicerad illusion som hade, rättvist nog, sett utgångsdatum, och det gick ut exakt runt 2018, när jag bokstavlade all min fritid och all inget annat än egenhållning. Det var också den tid då jag lärde mig att hålla tyst. Allt detta fördröjde de explosiva avslöjandena och det djupa arbetet med flera år, men samtidigt kokade min egen sanning fortfarande. Den var inte redo att komma ut. Om det var något så gav deltagandet i vissa så kallade skolor med verktyg för att sätta allt på paus ett tag och få åtminstone en viss sinnesfrid samtidigt som jag lärde mig hur man ska skydda mig själv. Lugna mig själv genom utrensning och helande, även om allt detta kostade mig sociala möjligheter för och lämnade mig i total isolering. Nu förstår jag att både sanningar och lygden var tvungna att skiljas från varandra och kristalliseras inom olika områden av min själ för att jag skulle kunna urskilja, för att äntligen reda ut för att ta reda på vem jag är och vad jag egentligen är på väg att bli. Det var många illusioner inblandade. En hel del splittring skapades, även om det förmodligen uppfyllde sitt syfte. Många planer sattes i verket, och om något pågår processen fortfarande, transformationsprocessen. Men det var andra saker inblandade för tillfället. det som behövdes kluras ut, de absoluta grunderna, utgångspunkten, från vilken något nytt skulle kunna byggas upp. Ur denna synvinkel är förmodligen alltid att Attacken helt plötsligt. Först dödsot på internet, sedan tvivelaktiga uppringningar i ett slag, sedan någon som knackade på dörren till min gamla lilla och frågade grannarna, enligt min hyresgästs berättelse, om vem som bor där och om de vet något. En mycket konstig person med en telefon och ett register. Ingen hjälp. Ingen som tog dessa hopp den gamla vännen som bokstavligen inte brydde sig alls. En annan person som helt enkelt struntade i det hela och sedan en annan som försökte försvara alltihop. Jag var mentalt redan på en annan plats, alldeles för bortkopplad från allt detta för att kunna och reagera, bli sårad på något sätt. Jag minns att jag beställde nya solglasögon exakt vid en tidpunkt då jag bestämde mig för att dra ut från det gamla livet och för jag försöker börja allting på nytt, samtidigt som jag försöker återgälla spår från det förflutna. Vissa saker som jag inte var beredd att ge upp ännu. jag tyckte fortfarande att mina första steg var svåra, Men i just den situationen och det tillståndet var det ett mirakel att jag ändå inte sprack på sätt och vis. Jag var tvungen att börja något helt nytt och avslutade gamla, men allt detta krävde tid och ansträngning, och då slutade med att jag gjorde många saker samtidigt, knöt ihop alla lösa trådar, försökte börja något nytt, och i början gjorde jag på sätt och vis om det gamla. Man kan inte gå i samma flod två gånger, så jag lyckades uppenbarligen inte, men alla mina ansträngningar har skapade åtminstone en viss bas som den gamla versionen av mig aldrig skulle kunna skapa på mig på ett sammanhängande sätt, men jag lyckades få de grundförutsättningar som jag på sätt och vis hoppades få genom de gamla aktiviteterna och som jag uppenbarligen inte lyckades få tidigare. Inom loppet av bara tre år lyckades jag få ihop något, även om andra saker började falla sande senare, men inget av substans eller något som var värt att hålla fast vid. Jag fick också hjälp, som jag, rättvist nog betalade för, för att komma fram till den punkt där jag fick en ren slant. Men allt handlar inte om det. Jag vill ge möjlighet för det lilla spillret av röst från det förflutna inom mig att tala sin egen sanning som inte har någon plats i min nuvarande verklighet. Jag är inte samma person längre. Allt blev divergent till den punkt där det inte finns någon återvändo. Mitt minne är inte detsamma. Jag håller inte längre fast vid gränser. Det är snarare så att jag försöker skapa nya minnen. Och jag väver om det gamla på ett smart sätt. Jag är tillräckligt det är smart för att hålla allt så isär som möjligt. Men jag ville säga en sak. Ibland tänkte jag. Tänk om någon skulle sammanlänka prickarna. Tänk om allt avslöjas och så, så vidare. När jag skriver allt detta tänkte jag. Kom igen. Skulle inte alla göra detsamma i en liknande situation? Att återuppfinna sig själv är inte kriminellt på något sätt. Särskilt inte om det fortfarande finns ett hot och det inte försvinner inom den närmaste tiden. Om något. Så berövande jag bara mig själv från andra. Den tidigare versionen av mig kände att vara glad för mina egna framgångar. Vilket, med tanke på att ingen egentligen brydde sig, inte är så mycket alls. Dessutom lever vi alla i blind datatiden. Det finns alldeles för mycket data på nätet. Det händer för mycket för att man ska kunna lägga märke till varenda sak. Det är väldigt lätt att gömma sig, eftersom samhället är alldeles för fragmenterat, särskilt här. När man delar utanför en viss social bubbla är man utanför den för gott, och detta var något som jag utnyttjade till min egen fördel i den här situationen. I princip alltihop, jag lyckades spälda nästan varje sten, vrida allt till min fördel. Det finns ingen som kan fira allt detta med mig, men det är det här med den rena tavlan. Man får inga hyllningar alls. Det enda man kan göra är att börja om på nytt. Och den här processen är alltid mycket gradvis. Vissa saker skapas, vissa saker begravs. Det kommer dock alltid att finnas vissa spår från det förflutna som helt enkelt skulle finnas kvar. Men det finns också mycket nytt med att utforska. Jag har bara börjat lära mig hur man lever ett liv. Kommer du att anklaga mig för någonting, om du skulle göra det nästan allt som hänt mig? Särskilt i det här sammanhanget, det är ett fel. Annars är det egentligen inte din grej överhuvudtaget. Eftersom vi aldrig stod varandra så nära. Glöm det och gå vidare. Och om du säger eller gör något som äventyrar min nyfåna trygghet kommer jag att hitta ett sätt att hämnas på dig. Det. det kan du vara säker på. Det var roligt att beta anonymt på den som satte igång valet mot mig. Även om den personen nu skyller på någon annan och minersklinna rädd för att jag skulle hitta ett sätt att hämnas på dig. Eftersom jag arbetar från skuggornas dag. Men å andra sidan är jag inte någon som är beträglig. Jag vill bara ha trygghet och leva mitt liv i fred. Jag är bara villig att ta några extra steg, strikt inom lagens gränser för att skydda mig själv om det behövs. Och med detta sagt känner jag att denna lilla röst äntligen har hittat sin vila, och just nu har jag alldeles för mycket att göra, eller hur? Mycket arbete ligger framför mig, och det är bäst att jag sätter igång med det.